Puig din Puerto Rico. Pe tabloul principal de la Melbourne ar putea ajunge și Ana Bogdan, care va juca într-ul al doilea al calificărilor cu australianca Ellen Perez. Meciul lor, programat în această dimineață, a fost amânat din cauza ploii. În schimb, Mihaela Buzărnescu a apucat să joace și a fost eliminată de Olivia Rogovska 6-2, 3-6, 6-2. Australiei va începe luni. Astra Giurgiu i-a găsit înlocuitorul lui Denis Alibek, golgheterul echipei transferat la Steaua în această iarnă. Campioana României l-a legitimat pe Sergiu Buș, care era liber după ce a trecut pe la sheffield Wednesday și Salernitana. Vârful de 24 de ani a mai evoluat în Liga I la CFR Cluj, Asea, Târgu Mureș și Gazmetan Mediaș și în Bulgaria la TSK Sofia. Sergiu Buș a fost prezentat deja pe site-ul oficial al Astrei Giurgiu după ce a seara a semnat un contract pe un an și jumătate băi ce mi lipsește George. Iartă-mă Ciprian. <laughs> Ca acum avea el gluma lui cu cu Victor Hănescu, mă. A -a. Oare și acum pe WhatsApp să-l <laughs> Te-am prezentat da, de ce soraile frăților de la Hănescu. Cred că s-a retras. Ah. Da. Ce Dar tot făcut, o să-l pomenim că e ultimul nostru băiat care juca tenis la. Asta spun, am avut turnee, știi? <laughs> am avut și noi un campion și da. Uite, Că acum mai avem doar pe Marius Copil, care încă copilărește la 30 de ani. Da. El aia exact. a fost eliminat din primul tur al calificărilor la Openul Australiei, deci nu avem parte e... de băieți. Important. E la dublu. Important este să participi. Așa, astfel, corect. Cu bărta. Corect. corect. Adică, nu. Adică, nu. Jos, pălăria. Hai Dar... să participăm și noi, nu vreți să la emisiunea de astăzi? Dacă se poate, până la 10, da? Să înceapă de bună dimineața. De -a. Europa FM pe chestre finse cu tine. you pay the witness box telling the judge in the jury the same thing that I said to the cops on the day that I got arrested I'm innocent I protested she just feels rejected had a heart broken by someone she's obsessed with because she likes the sound of my music she makes her a fan of my music So I love goes down to lose it Cause she can't separate the man from the music and I'm saying all oh, this in the stand Oh, my girl cries tears in the gallery this has got bigger than I ever could have planned like that song by the Zootons Valerie so the jewelry don't look like the planet This making me nervous Arms close to be face like I'm trying it The eyes fixed on me like I'm murderous Don't wanna lock me up Before throw away the key Don't wanna send me down Even though I told him she She said I love you boy I love you so She said I love you baby oh oh oh Și 20 de minute ne arată ceasul bun venit În deșteptarea, vineri 13 ianuarie Vrei să zici ceva legat de ziua asta? Uh, da <laughs> Că e vineri Ca să vă schimbați norocul yeah. Am găsit un anunț pe OLX Este foarte tare Deci, oamenii, Românii sunt niște tip foarte inventivi La prostii La lucruri creative Adică la lucruri așa pozitive E mai complicat, dar la prostii Deci un anunț cu poză Vând pisică norvegiană de pădure, scrie. N-a putut să numerească pădure. Vând pisică norvegiană de pedure, 1500 de lei. Eu o poză cu pisica norvegiană de pădure, pe care o vinde domnul ăsta. Zău, cred că mamaie de la Oltenița a avut toată viața numai pisici norvegiene de pădure la ea, la, la țara acolo, și n-a știut biata de ea. Și cred că toți copiii pe stradă, deci în România e plin de pisici norvegiene de pădure, peste tot. Ok. Dar nu asta e treaba. Da? 1500 de lei vând, pisică norvegiană de pedure și descrierea este următoarea. Pisica a închițit, nu că n-a gău, a, a închițit un medalion de 10 grame de aur, se poate vedea la radiografie. Ah. Este în vârstă de 4 ani. Am fost cu ea la un medic și ne-a spus că se poate opera doar după vârsta de 6 ani. Dacă doriți informații și să cumpărați pisica. Deci, a înghițit un medalion, dar cred că nu e de aur, e de haur, e așa cred. A înghi... Uite la radiografie, boss! Are medalionul de haur al lui l la înghițit, da, da. Deci, dar nu să... poți să-i faci nimic acum, adică mai peste 2 ani. Până atunci au purtați frumos la gât, așa. așa că... Că... 1400 de lei medalionul, 100 de lei norvegiană de pădurești, tu investești bani, e ca o operație. Da. cât? Că... Știi că peste patru ani, doi ani, pardon Da, o să mai crească aurul ăla Și scoți, da. deci vă imaginați Bun, sunt mai multe posibilități Sigur, este posibilitatea Probabilitatea practic infimă Ca pisica asta chiar să fie înghițit Un medalion de aur e Și mai mică să fie chiar norvegian Bine, asta este zero, adică se vede din post Mă, dar poate l scos -a între timp De ce i-a dat prin lui, știi? Mai e o posibilitate mărunțică așa să fie înghițit un bănuț, 50 de bani sau ceva de genul să ăsta. Fi la păgât? Sau să fi băgat la Sau să-i fi băgat pe gât și chiar să-i fi făcut o radiografie. Și este și probabilitatea care cred că se apropie cam de 97-98% că ăsta să fi prins o pisică de pe stradă de la gunoi și să fi descărcat de undeva sau să fi făcut rost de o radiografie de uh, pisică sau ceva, că nu știi cum arată. Știi da, da. Cum arată radiografia de pisică? De abdomen de pisică zău, adică te pricep, poate fi orice fel de radiografie care, în care figurează ceva înăuntru. Model medalion. Da. Și să se gândească, mă, cum îi păcălesc. Că atent, eu 1.500 de lei pe chestia asta. Ai cerem luăm o are care și atașăm o radiografie pe care am găsit-o la bunica în pod. Și cu asta basta. Hai os, da Deci da. pisica norvegiană de pedure, dacă vrei, cu medalion de haur Închițit <laughs> Închițit <laughs> mie... Dă cât 1500 de lei, boss, te îmbogățești Dacă doi nu poți să-i faci nimic, stai cu pisica la gând Ieri căutam boabe de cafea. acum <laughs> căutam medalioane de aur, nu? Exact <laughs> Eu îți am retras la Brașov și mi-aduc aminte și iernile din 80-i și văd și cum sunt iernile de acum. Să simt serioși, ninge mai puțin. România în direct, cu Moise Guran, de luni până joi, la 1 și 1 sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro Știi bine cât de des mă afectau simptomele sinuzitei? Nasul fundat, senzație de presiune la nivelul capului atunci când mă aplecam?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 Am dizolvat pulperea într-un recipient special și apoi am curățat căile nazale și paranazale. Ce ușurare! Acum am scăpat de senzația de presiune de la nivelul frunții. Cleansing Med. Pentru menținerea sănătății sinusurilor. Cleansing Med este un dispozitiv medical. l am întrebat pe femei cum au grijă de sănătatea oase. Eu iau calciu, sub formă de comprimate. Eu beau mult lapte și mănânc iaurt. Nu știam că doar calciul nu este suficient. Multe femei folosesc calciu pentru a avea oase sănătoase. Pentru a ajunge din sânge la nivelul oaselor, calciu are nevoie și de vitamina D3 și vitamina K. Calcidin oferă acest lucru. Calcidin conține o doză mare de calciu îmbogățit cu vitamina D3 și vitamina K. Calcidin. Pentru oase puternice și din sănătoși. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 25% la incorporabilele Electrolux. Comandă de pe EMAG, mașină de spălat vase incorporabilă cu motor inverter, 13 seturi, clasă A plus plus și funcția Flex pentru adaptarea consumului și temperaturii la dimensiunea cărcăturii la 1449 lei. Emag. Am discutat cu multe femei despre menopauză. Deodată am început să am bufeo, și aveam probleme de concentrare. Era mereu nervoasă. Și am luat în greutate. în plus acele nopți oribile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 Atenție prospectul. Doar cu Bila Card ai vineri 13 ianuarie, 25% reducere la tot sortimentul de detergent persil. Bila, generoși în fiecare zi! Rubrica de sănătate Conform studiilor efectuate, mai mult de jumătate din populația din România suferă de deficit de vitamina D3.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 15 ianuarie. Află mai multe pe mcdonalds.ro Dinții tăi îți probleme Sângerătură de vreme Iar și-ncearcă la Calut uită de tot ce-ai avut La Calut mie îmi place Peșdantura o reface La Calut e bucurie ți va dovedi și ție La Calut activ, expertul împotriva sângerărilor gingivale. Rezultate notabile de la primele aplicării. La Emag este săptămâna electrocasnicelor Prinde reducerile băgate în priză De până la 25% La electrocasnicile mari Hainer Comanda acum de pe Emag La de frigorifică Hainer Capacitate 306 litri Funcție Fast Freeze Clasă A Plus Și 5 ani garanție La doar 849 lei Emag Online va fi mereu simplu ah, Nu mi-e bine Așa pățesc mereu în perioada asta anului Sper să nu se agraveze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 Europa FM Oficial <mulgului> Ce mai bună muzică! Europa e veru. Pe aceeași frecvență cu tine. Survive, another scar may bless you I don't give up no, no. I won't give up I no, no. don't give up Deci 34 de minute ne arată ceasul, chiar acum ascultăm împreună. Busy Day, cum o ai bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! După o campanie furibundă pe televizoare prin care publicului din România a fost indus sentimentul că DNA-ul și SRI-ul fac ce vor în țara asta, iar săracii corupți sunt niște victime politice, România a intrat în faza în care nu numai albul devine negru, ci și negru devine alb în mod legal, prin violarea unor principii și democratice, dar și de bun simț. Acțiunea domnului Victor Ciorbe la Curtea Constituțională pentru pentru a obține o permisiune ministerială pentru un infractor condamnat, compromite grav și pentru o perioadă greu determinabilă și noțiunea de avocat al poporului, dar și pe cea de ministru, de autoritate publică purtătoare de demnitate. Haideți să vă explic de ce. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Dacă ești tomatolog, medic, farmacist, contabil, gestionar, consilier juridic sau funcționar public în România, știi că legea prevede expres depunerea cazierului la angajare, pentru că pe fiecare domeniul dintre acestea în parte sunt prevăzute limitări ce decur dintr-o nedemnitate legală. Altfel spus, dacă ai săvârșit unele infracțiuni în anumite profesii sau orice infracțiune în altele, nu poți ocupa o funcție de răspundere ce implică necinstea. Sunt legi care prevăd limitări sau interdicții pentru perioade de câțiva ani după ce ți-ai spășit pedeapsa. Și în care ți se interzice să ocupe anumite funcții publice sau private, dar sunt altele mai restrictive care nu prevăd limitări ale unei astfel de interdicții. Ceea ce încerc să vă spun, oameni buni, este că limitarea accesului într-o funcție de ministru pe viață, așa cum este el prevăzut în legea din 2001 a organizării și funcționării guvernului, aia pe care o tot numește Liviu Dragnea ca fiind profund nedreaptă și neconstituțională, nu este nici scăpare și nici greșeală. Aceea era morala și toleranța la corupție și infracțiunea societății românești în urmă cu 15 ani. Acum, legea respectiva a fost atacată de un avocat al poporului, al cărui job nu este sub nicio formă apărarea infractorilor condamnați, ci mai degrabă repararea unor nedreptăți făcute unor mari mase de oameni din societatea noastră. Dincolo de faptul că în niciun caz nu poate cineva motiva un interes al unor largi categorii sociale care, fiind condamnate, n-au acces la funcția de ministru sau de prim-ministru, și chiar acceptând în mod absurd că morala publică s-a degradat în așa fel în societatea noastră încât legile trebuie schimbate, cum zicea Adrian Severin, tot rămâne o problemă de bună în simț să explici unui contabil sau unui gestionar de firmă sau de bancă, unui militar sau unui funcționar public din România faptul că societatea nu are încredere în el să strângă sau să vireze banii unei firme sau unei organizații private, în vreme ce guvernul, cel care gestionează oala în care se strâng toți acei bani, poate fi condus de infractori. Nu există și sunt de acord că nici nu pot fi restricții în ceea ce privește exprimarea unei opinii în societatea noastră, ceea ce a dus la promovarea unui mediu destul de infracțional pe televizoare. Nu este cazul numai al fugarului Ghiță, mai prezent în aceste zile pe ecranele tuturor televizoarelor, dar numeroasele probleme penale pe care le-au numeroși patron de presă din România, a dus la o toleranță de asta excesivă a infractorilor la TV, ceea ce n-ar fi nici asta o problemă în sine dacă nu s-ar fi creat o ruptură, o propastie grozavă între România de la televizor, cea care este cu adevărat vizibilă și influentă, și adevărata Românie, cea care se conduce încă după leși care impun restricții și după o morală ce uite, alți nu li se aplică. Iar dacă aveți mare așteptări de la curtea. Constituțională a României, trebuie doar să știți că Valer Dorneanu, președintele ei, este cel care a ocupat funcția de avocat al poporului în 2012 înaintea lui Ciorbea și exact în momentul în care guvernul Ponta a violat la rândul său, fără scrupule, câteva legi pentru a-l putea suspenda pe președintele de atunci la foc automat. Mulțumim, Măi Segura, am ascultat împreună Bizitei, de regăsit și pe site-ul nostru europa.fm.ro Deșteptarea continuă. Sta poco, ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, che cosa vuoi di più da me? Tu vuoi quel al cuore che il graffi ha che anch'io fortemente vorrei, oh vorrei morire. Sulle labbra rosse che hai. Come sentire i tuoi segni accendersi poi, come due piccoli vulcani, sentirli sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime, la notte sembra perfetta, per consumare la È un'emozione diretta se poi ma non sarà infinita, perché siamo a fuoco nel fuoco ormai, ciamo infretando, uh, uh, yeah. fuoco nel fuoco, le passioni. Un gioco sa, mescolare sole e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che hai è un incontro d'anime, la notte sembra perfetta, per consumare la vita. Io in te c'ho un bisogno d'amore, sai che non aspetta, è un'emozione diretta, se poi ma non sarai. Ti răm, così Să-ți tipe pe aceeași frecvență cu tine în deșteptarea 7.41 de minute ne arată ceasul Nu știu cum se face, dar toată săptămâna asta Mai ales că am fost printre invitații de seamă în deșteptarea în programul vostru Am constatat că vorbiți de mâncare mai mult decât... Se vorbește în bucătărie la mine, nu știu cum să vă zic. În bucătărie se face, nu se vorbește? Da, corect, așa e. Noi, fiind în afara bucătăriei aici, mai ales Luca și cu mine, vorbim foarte mult. De așa de se ne de obicei, adică ne și lansăm. nu doar pe radio vorbim de mâncare, deci... Nu, nu, în general, Luca și cu mine, asta e, nu facem, vorbim despre mâncare. Dimineața asta am vorbit despre un știu cotlețel de și da. care... De la prima oară așa, da. să se facă numai în și la cuptor, pentru că... Nu, că poate la cuptor se usucă pentru că nu prea are grăsimioară, deci mai degrabă nu mă tigaie ar merita la un, un, un grătar cu cărbune. Apropo, Luca, știi, există grătare cu cărbune de unică folosință. L Am auzit de, la, de stalion De stalion, da Am încercat eu odată ce? Face foarte bun focul Problema e că s-a fund topit fundul <laughs> <laughs> <laughs> Și odată un moment început să răsă curgă cărbunii <laughs> Pe sub. Da, adevărul a făcut Folosind date de la Institutul Național de Statistică A făcut profilul alimentar al românului da. Deci ce mâncăm? Ce mâncăm? Asta e Bun, încă mai ales șefii și adesea colegii, asta dacă vrem să fim cistiți. Un studiu al Institutului de Statistică arată că alimentele preferate ale românilor, care nu lipsesc aproape deloc din meniu, sunt două puncte. Zahărul, margarina, cartofii și produsele de panificație de la colț de stradă. Deci, în principiu, și shawarma înțeleg că intră la panificație. Asta ar fi. Și preferăm alimentele ieftine, produsele aflate la promoție, cu prețul sănătății, comentează adevărul. Așa că mă gândeam să deschidem liniile și să vă întrebăm ce mancați azi ca să verificăm dacă într-adevăr așa o fi, dacă se mănâncă margarină șaurma, zahăr cartofi și produse de panificații la coz de stradă. Păi cred că la ora asta covriguie în floare. Covriguie în floare <laughs> da. Mai zi o dată numărul ăla. 0372 repet, 0372 sunați chiar acum. Bine, deci sunați șaorma... eu vă mai dau niște date ca să vedeți Vedeți cam ce efecte are uh, profilul nostru alimentar asupra nouă înșine. Deci 0372, Ia vedeți ce efect are, <laughs> nu mai cifrele. Ce exact. mănânci azi? Zine ce mănânci azi să vorbim. Deci preferăm alimentele ieftine, produsele aflate la promoție cu prețul sănătății, incidența obezității și diabetului au crescut, atenție, de 300 de ori în ultimii 20 de ani. 300 de ore în ultimii 20 de ani. Bine, poate că mai merge lumea și la medic mai mult. Hai să vedem că se află. Nicoleta, da. Neața. Neața. Să ce mănâncează? Mă tute, astăzi am doar fructe ușcate, două mere, o banană și o mandarină. Sănătate! <laughs> da, așa că îmi pare foarte rău. Nu știu pe ce și Antion s-a făcut acel uh, sondaj. Auzi, de margarina no? ai mai mâncat? Că păi asta no, mai întâi? Nu, nu mâncă la fructe 20 30 de ani de când am mai mâncat margarina. Dar fructe Ateaz... uscate. Da. Un, pic, un pic hidratate, un pic hidratate, ținute puțin în apă, curmale, Stafide, de nuci, salune, sunt de toate. Bine, Nicoleta. poftă bună, ce să zic. Dani este cu noi, bună dimineața. Salut, Dani. Bun Hello, bună dimineața, cred că exagerează, doamna, nu cred că nu am mâncat ea margarină de 20 de ani. Vă rog să căutați pe YouTube foc pita cu un soare. Deci, astăzi, sandwich. Pite cu un soare. da se prăjește aici, ar... nu îmi spune ișteardelean. Absolut de la Cluj. Da, știi că eu așa l-am cunoscut pe domnul Adi Hădean la Cluj, blogger el, blogger eu și l-am dat la Cluj, m-am dus acolo și am făcut cunoștință, lucra la o cârciună, era bucătar, în urmă cu mulți ani. Și mi-a adus să mănânc niște pită deci pâine ardelenească, nească, groasă, așa, prăjită direct pe grătarul din bucătărie, dată cu un tură, cu un soare, cum ziceți, nu e închis, nu? Nu, nu. Cu un soare da, da. și deasupra, cred că avea niște boia. M-am da, da, mâncat da. de în spart, nu mă mai puteam opri. Ioan, nu e chiar, chiar sănătoasă, dar merge o dată pe săptămână. O dată pe săptămână, da. Eu, acum vreo 10 ani am cunoscut un salvamar la Neptun care mânca numai pită cu un sore și roșii și zicea: Ioi ce bun, mamă, dar erau 40 de grade și mă uitam a, la om, era tot după la Cluj, da. și era, era modelul care plutea. <laughs> da, da, da, da. <laughs> și acum nu mai căutăm, Stai a toză, ce mai e? Da. Mungurel este cu noi, ziua bună! Mă jur! Bună dimineața! Neața. Ia zi Mungurel. bună! Ce să zic? Noi preferăm mâncarea gătită, chiar dacă la primele ore dimineți. dimineții După bune și ciorbă dimineața? Nu, chiar ciorbă, nu Un felul, doi, așa Cu... om chiar dacă este dimineața Mâncarea uh -huh. asta la primele ore Eu zic că este destul de următoare organismul Mătușa mea mânca ciorbă dimineața deci, Era e, Orare, Rare, orare. rare Având vedere că eu încep activitatea destul de dimineață La ora 7 șapte, șapte și jumătate Da da, e, bine. care am lăsat copilul la școală acum. Bine, păi unde îți lași copilul la școală? A, te din Ardeal. Da, în 2016, consumul de margarină și produse tartinabile, că nu, nu se mai vinde sub numele de margarină, acum e nu știu produs tartinabil asimilat untului, cam așa se vinde, a crescut de 4 ori față de cel din 2015, de 4 ori. Date oficiale de la Institutul de Statistică Presupun că este vorba totuși de cantități foarte mici Pentru că nu poate să crească de patru ore ani pe an așa. Mirelese cu noi, bună dimineața bună... Salut băieți din nou, din Timișoara vă sun Salutăm. Păi în fiecare dimineață cred că un uh, brețel, cum zic nemții și o e foarte bună pe drum Fac C graveta între Timișoara și zi zilnic și vă ascult Ce e la brețel? Da. Covrig Un covrig, da, covrig? Da. Da. Un covrig, da Și cu sare, mai ales că astăzi se pot. Da. Și de data asta am luat doi, pentru că ținem post. Aha. Așa stăm învățați de părinți. Am înțeles. Dar deci nici la post margarină? la post mănânci de două ori mai mult scovrigi. Furtă panificație. <laughs> da. Care conțin margarină și asta e că de-aia nu mai apare șaurma acolo că șaurma pierde teren care era foarte sănătoasă după perioada. Păi mea. a fost la noi. A sosit la noi în Timișoara, a zis că stăm bine și cu șaurma și cu brescovita. stați bine Zim, cu tot am ce trebuie. Am așa. Da. Bine, mulțumim, mulțumim foarte, foarte mult. Consumul yes. ascuns de zahăr, consumul ascuns de zahăr, deci zahăr nu zahărul tos pe care îl pune. Zahărul a pus de conservant Z... în toate alea. Da, nu, zahărul care este în alimente. Asta, da. Peste tot se pune zahăr, nu doar ca și conservant, ci ca să fie dulce și să-ți creeze dependență. Mm -hmm. Consumul ascuns de zahăr cu 21% mai mare în 2016 decât în 2015 în România. Vezi că nimeni nu recunoaște de fapt când comandă și a urma nu zice, -mi -o -a urma cu. De -o. mi o lipie și mai pune ceva pe acolo. <laughs> Hai să vedem, Mihai este cu noi, ziua bună. Mihai, n -auzi? Bună dimineața! Da, aud. Ce mănânce azi? Păi ce să mâncăm? Ah. Mâncăm și noi un covric, așa mănâncă toți, că e așa. la moda de așa au da. umplut România. Este da. o rețea de asta de covric. Da. <laughs> Câteodată un covridog, da. a, cu mai luăm lapte, dimineața la copii le mai dăm lapte cu cereale, mai... Ce cereale... ai cu pâine cu unt, cum mâncam noi odată? Eu mâncam și ce ai da. cu pâine cu margarină. Nu prea aveam unt, parinții, cu bani să cumpere. Cerealele alea au și ele zahăr. Nu-i dai, nu dai fulgi copiii... de, de porum cum mâncam eu când eram mic. Da. Nu-i dai de astea moderne, de acum, astea cu zahăr, au toate. E adevărat. Da. E adevărat. Dar copiii vorbesc între ei, că la mănâncă, trebuie să le iei, nu ai ce să le faci. Poți, da. degeaba le spui tu. Păi nu mânca că nu e bine. Am înțeles. În anul 2016, românii au mâncat în medie un sfert de kilogram de cartofi pe zi. Ce ziceți de asta, frate? Mâncăm ca porcu. Cartolo, un sfert de kilogram de cartofi pe zi, românii. Asta este Adem, consumul. Rad, da? Da, sunt date de la INS, adică sunt surprinzătoare. Cartofi bine cartofii, da. Și Marius, znața. Bună znața de la Corpanta, vă deranjează, Marius. -a... Znața la 45 jumătate! o porție zdravă de fasole, O de fasole. Cândrăciori și varză morată mai bestial? Ce mai bestială și de tine Până la 12 dacă, dacă nu stau... știați de varză, credeam că sunteți britanic Deci dau dreptate La no, constanta no, no, no. la Constanța, la Constanța. O zi bună în continuare Să Tate bune, numai bine Prima dată când am plecat în Occident, după revoluție Am ajuns în Marea Britanie și La micul dejun ne dădeau Fasole, Ia, cu fasole cu carneț Mă uitam, nu-mi venea să cred, mă uitam. Zic, ce asta? E obișnuit cu coltura cu alea... sau Ochiurile alea băltind în untură, că așa le fac ei. Da, da mă, e dimineața. Ce acolo... mai avem? Promoțiile din magazine determină pe oameni să umple coșurile de cumpărături cu produse aflate la limita datei de expirare. Ceea ce e adevărat și după aceea profesorul Constantin Ionescu Târgoviște e citat de ziarul adevărul cu următoarea afirmație. Suedezii, de exemplu, cât de bogați sunt ei, mănâncă puțin și de calitate. Românul veșnic flământ nu se poate opri. Adevărul că ce? lași noi avem cremuși suedezi de la Ikea. Ieftin Bravo. și de neuitată nici deci văzut cum e la Ikea? Și că mai da, erau da, gluma da, asta da, cu apropo, da. știi? Cremuși cu rumeguși. Cremuși cu rumeguși, da. <laughs> Rămânem împreună pe aceeași frecvență, deșteptarea continuă. Și am o piesă pentru voi acum, ea fiți pe față. Yeah. Deșteptarea Europa FM. Think I love you, but I wanna know for sure. So come on, hold me tight. și 53 de minute ne arate ceasul deșteptarea continuă la Europa FM și după ora opt, până atunci în știrile care contează știrile Europa FM. Avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Vineri de la ora 13:15 în direct la Europa FM. 2017 Flanco's dorește mai mult. Să dedici mai mult timp lucrurilor care s-plac. Prinde cele mai mari reduceri de la început de an. Vino la Flanco și alege electrocasnice cu reduceri de până la 2000 de lei. Flanco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 Popcornul cu un film de acțiune, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici prețuri la televizoare pe net, dar vii și în magazin să le vezi cu ochii tăi. Doar la Media Galaxy și pe media ai 300 de lei reducere la LED Smart TV Full HD Panasonic cu diagonala de 124 de cm și 5 ani garanție la numai 2199 de lei. Media Galaxy, acum ai de unde alege.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 La EVAG este săptămâna electrocasticilor. Prinde de băgate în priză de până la 30% la electrocasticile Arctic și Beko. Comandă de pe EVAG, pachetul promoțional de incorporabile Beko format din cuptor electric cu autocurățare catalitică și plită pe gaz cu 5 ani garanție la 1399 lei. EVAG Părinții au aflat deja că acadelele Salvia Sept Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sept Kids Acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înghițire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs Salvia Sept Kids a cadele pentru tuse. Salvia Sept Kids tusei este o soluție potrivită pentru copiii, deoarece contribuie la calmarea tusei, la reducerea frecvenței acestea și facilitează expectorația. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia Sept. Ține tusei și durerii piept a venit vorba iată o ofertă all inclusive de sărbători la Digi Mobil ai 50% reducere la abonament pentru 12 luni sau până la 350 de lei reducere la smartphoneul All View X3 Soul Style vino acum în magazinele Digi detalii pe digimobil.ro Uite ce rochie drăguțo și sexy probează -o. Nu de când iau anticoncepționale m-am îngrașat rețina apă iar libidoul e la pământ încearcă For Femina For Femina Forfemina, soluția pentru o siluetă perfectă și lipidă ridicat. Forfemina este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Dacă mă ascultai, economisai și tu ceva bani Fără teamă că cineva știe un preț mai bun Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența La Altex, anul a început cu super oferte ia televizor LED Smart HD Diagonala 81 de centimetri cu wireless integrat și aplicații La numai 999,9 lei Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România Unchiule, ce mă bucur să te revăd!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 Ha <laughs> ha! Iarna aceasta ai nămeț de reduceri pentru întreaga familie. Pe 13 și 14 ianuarie ai coslet de porc fără os la 14,49 kg 20% reducere la gama auto și până la 50% reducere la confecții și încălțăminte. Carrefour. Pentru o viață mai bună! Grija pentru sănătatea celor dragi este o misiune de suflet pentru fiecare dintre noi. Cineva tracție este supraponderal? Se poate confrunta cu un inamic nevăzut, dar periculos. Creșterea trigliceridelor. Intră pe misiunea 150.ro și află care sunt riscurile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 La Selgros avem ofertă în ton cu iarna. Între 12 și 15 ianuarie ai 20% reducere la aparatele frigorifice marca Arctic și Beko. Prețurile conțin TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 Ioana Profesor Capitanul vă prezintă știrile Europa FM, bun venit Ioana. Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea se va îngălzi astăzi în toată țara. În regiunile intracarpatice valorile termice vor deveni predominant pozitive. Maximele vor fi cuprinse între minus -5 și 5 grade, mai ridicate în dealurile de vest până la 7-8 grade Celsius. În vest, în nord și centru vor fi precipitații mixte ce vor determina depuneri de polei, iar în nord-vest se vor strânge local 20-25 de litri pe metru pătrat. La munte vor predomina insorile, iar vântul va sufla cu putere pe creste, în celelalte regiuni spre seară vor fi precipitații mixte în Oltenia și în nordul Moldovei. Vântul va sufla cu viteză de 50-65 de km pe oră în vestul teritoriului și pe litoral, iar în sudul Banatului se vor depăși trecător 70 de km pe oră. În capitală se anunță o zi mai caldă, cer mai mult senin și o maximă de minus 1,0 grade Celsius. Suspendat din funcția de prim adjunct al directorului SRI, Florian Coldea nu se află pentru prima dată în centrul unui scandal. În cei aproape 12 ani cât s-a aflat în acest post, generalul a mai fost bănuit de șantaj la adresa judecătorilor cursii constituționale sau de diverse intervenții în justiție. Acum Florian Coldea este cercetat de superiorii săi, după ce numele său a fost menționat în mai multe înregistrări publicate de fostul deputat Sebastian Ghiță. Ciprian Ioana vine cu detalii. Florian Coldea a fost numit prim adjunct al directorului SRI în 2005, la scurt timp după adun în țară a celor trei jurnaliști români răpiți în Irak. Generalul a fost unul dintre cei care au coordonat operațiunea, iar președintele de la acea vreme, băsescu este cel care l-a numit în funcție. Primul scandal în care Florian Colde a fost implicat a fost cel provocat în 2007 de acuzațiile lui Mircea Joana. Liderul PSD de la acea vreme spunea că generalul ar fi solicitat informații referitoare la trei judecători CCR și, în acest fel, ar fi fost influențată decizia Curții Constituționale referitoare la propunerea de suspendare din funcție a lui func a fost declanșată atunci o anchetă internă, dar la final Coldea a fost repus în funcție. Numele său a mai fost invocat în repetate rânduri și de către Elena Udrea, dar și de Traian Băsescu. Elena Udrea spunea de exemplu că generalul i-a cerut lui Dorin Cocoș să-i dea 500.000 de euro lui Sebastian Ghiță pentru susținerea postului de televiziune controlat de acesta. Însă dezvăluirile care au dus la suspendarea din funcție a lui Florian Coldea pentru a doua oară sunt cele ale fostului deputat Sebastian Ghiță. Între altele, el spunea că generalul a fost implicat în numirea Laurei Chiove și în fruntea DNA. Serviciul Român de Informații a început o anchetă internă. Pe durata acesteia, Florian Coldea este pus la dispoziția directorului SRI, care îi va prelua de altfel și atribuțiile. Ministrul de Finanțe începe astăzi discuțiile cu fiecare minister în parte pe tema bugetului de stat pe 2017, așa a cerut premierul Sorin Grindeanu, ministrului de Finanțe. Tot ceea ce înseamnă și programele fiecărui minister și programul nostru de guvernare să fie prinse în, în legea bugetului și să putem să ne încadrăm în ceea ce ne-am propus, astfel încât undeva în jur de 23, 24, 25 ianuarie să trimitem legea la Parlament. Președintele Claus Iohannis declara miercuri, după întâlnirea cu premierul Sorin Grindeanu că nu va fi deloc ușor ca executivul să-și respecte angajamentele și să construiască un buget cu deficit de sub 3% din PIB, având în vedere măsurile deja luate. Președintele a avertizat că este problema guvernului să aibă soluții pentru ca deficitul să rămână în limitele stabilite. Vicepremierul Daniel Constantin declara recent că bugetul pe 2017 va cuprinde un deficit de cel mult 3% cu toate măsurile propuse de PSD și alte. Dragoș Doroș a demisionat aseară de la șefia fiscului după niciun an de mandat. Cu câteva ore înainte, Ministrul de Finanțe anunța că evaluează activitatea conducerii ANAF. Dragoș Doroș a fost numit la conducerea fiscului la începutul lunii martie anului trecut. Între timp, formularul 088 dispare. Astăzi, ordinul președintelui ANAF, prin care acest formular este eliminat, va fi trimis la monitorul oficial, a anunțat Ministrul de Finanțe în ședința de guvern de ieri. Este formularul care obliga oamenii de afaceri ca în scopul obținerii codului de TVA să depună la fisc document fără nicio legătură cu activitatea firmei. Este o discuție care de cel 2 ani de zile ține agenda publică. Suntem în faza finală de evaluare a impactului privind eliminarea imediată a acestui formular. Bolnavii care suferă de unele boli cronice și care erau obligați să se prezinte periodic în fața unor comisii de specialitate la casele de sănătate scapă de această corvoadă de la 1 martie să desfințează aceste comisii care hotărau aprobarea anumitor dosare. Astfel, persoanele care suferă de afecțiuni grave, precum cele oncologice, cardiovasculare sau boli rare, vor avea acces mai rapid la medicamente gratuite și compensate, spune Ministrul Sănătății Florian Bodog. Eliminăm comisiile de experți de la nivelul caselor de asigurări județene și de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, demers care va duce la creșterea accesului pacientului la medicamente încă din momentul diagnosticării. În acest fel, medicul curant va putea prescrie direct medicamentele conform protocolelor terapeutice. Până la intrarea în vigoare a hotărârii de guvern, comisiile vor soluționa toate dosarele aflate acum în lucru. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro. Mulțumim Ioana pentru știrile Europa FM Sport acum Luca Pastian. Până dimineața, Monica Niculescu va juca finala turneului de la Hobart. Ea a profitat de abandonul adversarei din penultimul act, ucraineanca Iulia Tsurenko, incapabilă să joace în această dimineață din cauza unei viroze. Monica Niculescu o va întâlni mâine în finală pe Belgian ca Elise Mertens, numărul 127 WTA. FC și Real Madrid au remizat spectaculos 3 3 în manșa a a optimilor de finală în Cupa Spaniei, învinși cu 3 la 0 în tur pe Santiago Bernabeu. Andaluzia au condus a seară la pauză după autogolul lui Dan... Manilo din minutul 10. Asensiu a egalat în debutul reprizei secunde, Sevilla a condus apoi cu scorul de 3-1, la însă Real Madrid a egalat prin golurile marcate în ultimele 10 minute de Sergio Ramos din penalti și Benzema. În Italia, AC Milan s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei după 2-1 cu AC Torino. Rosoneri au fost conduși pe teren propriu, dar au răsturnat rezultatul în interval de numai 3 minute la jumătatea reprizei secunde. AC Milan va juca în runda următoare cu Juventus. Se culturalizează capitala oameni buni, se dau milioane și milioane de lei pe statui. O să vorbim despre asta la Republica Fantastică România în câteva minute. Pe aceeași frecvență cu tine. și Cristina Aguilera la Movel like Jagger. Am deschis a doua oră în deșteptarea 8 și 10 minute. Ne arată ceasul. ne vă spune din nou de la Europa FM. Da, bună dimineața. Știți cum arăta? Știți cine a fost prințul Reinier al treilea de Monaco? Da, cum să nu. Zici și prințul, prințul Monaco. Prințul Da, cum arăta, știi? Nu. Da. Ca un actor în filmele anilor 50. Ca un bărbat. Da. bărbat da. Păi, tocmai de aia. Că nu știți. O să-i facă primăria capitalei statuie de bronz ca să aflați cu toții pe banii voștri se face da. 6 milioane de lei. Deci prințul Reinie al III-lea, stai că Luca s-a blocat. Prințul Reinie al III-lea de Monaco primește statuie de bronz în capitală 6 milioane de lei. Contractul a fost atribuit prin negociere, fiind primit o singură ofertă. E Pentru normal. Că probabil că era o singură, un singurul care știa cum arată prințul Reinie. Dar asta altul. e manevră diplomatică. O facem și pe urmă vin și ne dau de cinci ori banii pe aia. Da, da, da, da. Boieri. exact Că de aia s-au legat de ăsta. asta ăsta e planul, nu? Patecarlu știu că e cu bani. Adică o, o vindem. pe normal. O face și Noi o și vine aia. Mamă, ce frumos l-ați făcut. Aha. Noi nu ne-am fi gândit. Cât ați dat pe aia? 30 de milioane, boss, aur statuia va fi realizată de sculptorul Ionel Stoicescu și-ar urma să fie amplasată în parcul circului Globus. Ma. Mă! Mă, dar dacă o fi făcut-o mai demult și da. acum v-ar să scoate Poatele la... Le dăm idei cu ăla și bagă un cocoșel de aur sau cea, un medalion, <laughs> un pisica norvegiană, știi? Prințul Reinier, norvegian de pădure. Da, de pe dure. are în el uh, chile de aur, dar nu putem să umblăm la el. De pădure. Prințul, citez din uh, caietul de Sacin, Prințul reinie al treilea de Monaco, 31 mai 1923, 6 aprilie 2005, v-ați notat, da? Da, da. A condus timp de peste 55 de ani Principatul de Monaco, fapt considerat un record de longevitate printre monarhiile europene. El a fost fiul Prințesei Charlotte de Monaco și tatăl Prințului Albert al II-lea de Monaco. Păi merită statuie. În 1956, Rainier s-a căsătorit cu actrița americană a unui Oscar, Grace Kelly. De ce nu i-au făcut statuie Prințesei Grace Kelly? ei fac și ei, dar trebuie să pe se gândesc unde o 12 milioane. Da, deci merită 6 milioane. Monaco, se știe pe mine, o destinație obișnuită de vacanță a păi da, da, Cum se merge la Amara, așa se merge și la Monaco. Este foarte popular, era pe străzi, se cunoștea cu românii. El chiar îi, place, îi plăcea foarte mult România, românii, nu? 6 milioane de lei, o statuie. Și acum altfel te duci cu o poză cu statuia... Da, Când te exact. în acolo, uit. Oricum, deci Primăria capitale o să cheltuiască o grămadă de bani pentru diverse statui, dar Prințul Renie al III-lea de al Monaco e mult mai tare decât Vlad Țepeș. Pentru o statuie a lui Țepeș, Primăria va plăti 2,2 milioane de lei, în timp ce Renie primește 6. E adevărat că Renie e un ansamblu statuari, e Renie și șapte circare de jur împrejur. <laughs> Nu râdeți, așa este. Deci sunt elemente, statuare figurative din bronz montate pe o platformă soclu din piatră naturală. Elementele statuare figurative reprezintă numere de circ executate la dimensiunea naturală. Deci înghițitorul de săbi din bronz, da? trapezista din bronz, ce mai e la circ? Dresorul de lei românești... Clovnu. Clovnu din bronz și Prințul Ureinie din bronz și toate astea șase milioane. Dar pentru Țepeș, 2,2 milioane... Tot 2,2 milioane se vor plăti pentru o statuie a domnitorului Constantin Brâncoveanu. Deci și Brâncoveanu e mai slab decât Trinie. Mă gândesc ce statui din lemn de prun făcea Țepeș cu ăștia din primărie, dacă îi prindea frate, făcea niște statui din prun lustruit, drepte și aspiraționale, așa. Da, asta e. Ce 6, milioane. 6 milioane. milioane. Contractele atribuite anul trecut, prin negociere, nu se știe unde o să fie am plasat nici Vlad Țepeș. Vlad Țepeș poate că în fața la Palatul Victoria. Pe nu l-au rămas o bandă de la prăpădita aia lui Brâncuș? Uite <laughs> cât te fac din ea. Uite Ui, cât te fac. de banii de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 Ci castiști pe loc banii puși în joc. La Europa FM, chiturile îți achită facturile. Detalii și regulament pe europa.fm.ro.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 Doar cu Bila Card ai vineri 13 ianuarie 25% reducere la tot sortimentul de detergent persil Bila, generoși în fiecare zi La EMAG este săptămâna electrocasticelor Cu aspiratoarele performante Dirt Devil Casa ta va străluci de curățenie încă din prima zi La EMAG ai reduceri de până la 40% la aspiratoarele Dirt Devil Comanda cu aspiratorul vertical Dirt Devil Samurai 2 în 1 18V acumulator litiu ion, autonomie 24 de minute Și perie motorizată cu funcție turbo la doar 599 lei EMAG.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 La McDonald's, weekendul vine cu surprize la dublu. Comandă un Big Mac sau un McChicken și primești încă unul din partea casei. Grăbește-te! Ofertă valabilă în perioada 13-15 ianuarie. Află mai multe pe McDonald's.ro Comisioane! Pfiu, ce nu-ți mai plac? Și le ai până și atunci când îți intră bani în cont. Adică plătești bani ca să primești bani. Dar măcar tu plătești puțin, nu? Ha!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 Sims 7 kg, clasa A, este 1099,99 lei. Whirlpool, sensing the difference. Franco!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 10 kg la doar 47,85 lei, și portocale la doar 2,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 11-17 ianuarie, în limita stocului disponibil. Peni știe ce ne place. Reportajul zilei: surse de magneziu. Ați cumpărat un preparat pe bază de magneziu. De ce ați ales acest produs în cutie albastră?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 La EMAG este săptămâna electrocasnicilor Prinde reducerile băgate în priză De până 30 la 30% la electrocasnicele Arctic și Beko. Comandă de pe EMAG. Pachetul promoțional de incorporabile Beko Format din cuptor electric cu autocurățare catalitică Și plită pe gaz cu 5 ani garanție La 1399 lei EMAG. de gustul dulce și aromat al fructelor scăldate în soare și de răcoarea apei de munte. Justo natura Te bucur de fructe. Tu decizi care este luna cadourilor pentru tine. Între 27 decembrie 2016 și 29 ianuarie 2017 te așteptăm la magazinul Ikea cu reduceri de până la 50% la o mulțime de produse. Oferta e valabilă și pentru comenzile online în limita stocului disponibil. Detalii pe ikea.ro IKEA. Idei pentru acasă. My good music anymore we don't talk anymore we don't talk anymore to me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 25 de minute ne arată ceasul Nu ratați nici astăzi hit cu bani Mare atenție la hitul care vă, vă poate aduce În această dimineață 100 de euro cash Pentru facturile voastre din această lună De ce nu? Uh -huh. uh, iar la semnalul nostru va trebui să vă înscrieți Prin SMS mai multe detalii peste câteva minute Deocamdată da. Și mulțumim și amincilor de la Galachet Sărumâna pentru masă Care ne au făcut o vizită surprinzătoare În dimineața asta, sunt foarte drăguți, mulțumim oh. foarte mult Îmi place aici la voi, mai ales vinerea Prietenii noștri de la Gălachet, <laughs> Bun. Iar după emisie mi-a trimis un ascultător o poză cu o mașină parcată strâmb în București. O mașină parcată pe parcată dos, strâmb. cum zice Smythe. Da, parcată strâmb, parcată pe dos. Și uh, despre asta vreau să vorbim un pic, pentru că aparent problema cu parcările în București e mult mai mare și mai acută decât ne-am imagina de fapt. E o chestie care deranjează enorm de multă lume, de fapt. Azi, dar nu era o parcare în spic? Așa există. Parcare laterală și parcare... Stai puțin. Asta era o fotografie, era cu o mașină, un Gipan, Cum zice poporul, un merțan mare, parcat cu fundul într-o stație de autobus, într-o alveolă. Cum sunt stațiile alea, unde e un mic acoperiș, Aia, da. niște pereți lateral stânga-dreapta pe care se pun reclame și o băncuță, unde stă lumea. În loc de băncuță stătea... Gipoanu, mercedes Și fotografia este făcută pe un bulevard din centru capitalei, bulevardul Iancu de Hunedoara, la vreo de metri de Palatul Victoria. Deci uh -huh. de guvern. Deci în centru capitalei, cineva care nu a găsit alt loc de parcare și-a dat în marșarier Merțanu și l-a băgat în stația de autobus. stare are, mult acum pe statistici, deci pusă acum 19 ore, am pus-o pe pagina mea de Facebook. Care, mă rog, o pagină mică, are... Câteva da, mii de like-uri. Da, nu e câteva mesei. Stai că nu, avem colegi care au pagini de Facebook cu sute de mii de like-uri. Cu milioane de like-uri. Minea este acolo, 4.000 de like-uri, în fine. Văzută în 19 ore de 633.949 de oameni. Fotografia asta și textul respectiv. Sute și sute de comentarii, mii și mii de șeruri. M-a sunat poliția în cele din urmă. Deci lumea a început să sune la poliție. Presiuni, Domne, faceți ceva. M-a sunat în cele din urmă un comisar de la Poliția Rutieră. Să știți că am deschis dosar penal. M-a căutat soția proprietarului pe Facebook. Să știți că acolo nu este, de fapt, stația ATB. S-a mutat în urmă cu trei ani. Polemică pe Facebook. Nu-i adevărat. Oprește autobuzul 182. Ba nu! Se oprește la 10 metri mai încolo. Oricum nu e normal. Deci, fraților, parcarea asta... Deci problema asta cu locurile de parcare din București, în cele din urmă o să ne încaiere pe toți. Lumea o să-și dea în cap, pentru că nu sunt locuri de parcare. Am început să vină, îmi trimiteau cititorii de pe Facebook sau alți ascultători, alte fotografii am primit ieri, numeroase fotografii cu alte mașini parcate tot așa. Deci ca acest domn. În stație, în stație, în stație. Adică acolo unde este Alveola, Coperișul. Da, bine, ieri alalterea au fost multe situații de genul ăsta, că nu avem unde să oprești mașina. Da? Bine, nu e o scuză. Sigur că da. Mi-a trimis, am văzut uh, o știre pe Digi24, în Brașov, un domn și-a parcat mașina pe peronul gării. Deci a intrat cu mașina, nimeni nu înțelege prea clar cum a făcut asta, un taximetrist, pe peron. De unde și cântecelul, trenule, mașina mică. Da. Deci este fotografia cu taxiul parcat... Băi, înțelegeți? Nu știu cum se poate. Asta e îndemânare până la urmă, știi, dacă e să vezi partea. Da, mână... au fost și multe avertismente cu țurțuri, știi? Exact, țurțuri și, azi, și atunci bagi, sub o copertină de ATB pe perul. <laughs> exact, Ce și mai își acoperi că să nenorăciți și Da. Cine-ți dă bani? Domnul acesta care, din București, să de pe cu de Cuneoara, care și-a pus merțanul acolo, a zis că el n-a vrut, vrut să încurce circulația. Și de-aia a pus mașina în stație, adică să nu lase mașina pe prima bandă. Și ca tare a băgat-o cu spatele. În stația de autobuz. Și poliția? e stația de autobuz până la urmă? Sau e Pentru viniza... că totuși, se sunt controversate. Dar, dincolo, bun, dacă nu e stație de autobuz, nu cred că o să poți să-i deschide dosar penal. Așa cum anunța poliția. Că poliția sau s-a acolo, a zis, s-a încălcat articolul 300 nu știu cât din codul rutier și pentru chestia asta se deschide dosar penal. Adică, legea aia permite deschiderea dosarului penal. Dacă nu este stație ATV, probabil că nu o să facă. Dar, dincolo de asta, Pui ideea că nu găsești un loc de parcare în fața blocului și în loc să-ți lași mașina undeva, într-o parcare, la un kilometru distanță, unde găsești un loc. O pui, bă, vrei tu în fața blocului tău sau în fața magazinului acolo unde ai tu treabă sau dacă ai de oprit undeva, acolo trebuie să o lași. În aceea zi a fost o știre la TV cu un domn care își lăsase mașina pe avarii pe linie de tramvai. Tot în București. Că a intrat la supermarket. Nu, avea o ședință. Ah, bun. Deci a venit poliția, lumea indignată și a apărut ăla. Mă scuzați, zicea deci aveam o ședință. Cum adică ai o ședință și o lași pe avari în mijlocul drumului, adică zău. Păi, ce oameni sunt. Dar ce amenzi ar trebui aplicate unor astfel de Nu, șoferi? cred că nu se dau mai noi în cod penal. Dacă... Unor astfel de elemente. Elemente, <laughs> exact. <laughs> da. Mă iertați. Amenzi lui foarte lui... mari sau dosar penal, desigur. Da. Deci, dacă vreți să vedeți. Fotografia e în continuare pe pagina pe pagina mea de Facebook. Și puteți să dați și like paginii ca să ajung și o vedetă mare cu multe mii de like-uri. Așteptăm da. <laughs> pentru un moment în deșteptarea Dana și mare atenție la hitul cu bani de astăzi.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 Mă uit înapoi la noi doi, inima ta ardea ca la ecuator, acum zici că e Antarctica Cum poți fi atât de rece, pe untru spune mai Vezi o rază de soare, sau genorat deja un fel de ran emoționale Pui sare pe rară și apoi întreb de ce mă doare Nu vezi că vine ploaie, începe novela, Mami, sun-o periana. să ne împrumut pe văla Dar timpul tot trece eu M-am săturat de-atâta vânt Nici nu mai pot să cred că toate trec pe Știu doar că vreau să plec pe Oriunde pe acest pământ la, la, la. Doar vreme instabilă între noi la, la, la. E furtună între noi Nici un pic de dor, nici un viitor. Soarele nostru e ascuns după nori e prin despune, te fulgere și fio. Nu, nu mai văd nimic în fața ochilor, niciun și 37 de minute ne arată ceasul la Europa FM. Hiturile ți achită facturile. Dacă ai prins hitul cu bani, poți câștiga pe loc banii puși în joc, respectiv 100 de euro în această dimineață în deșteptare la Europa FM. Din acest moment mai ai la dispoziție 7 minute să te înscrii la concurs, trimite un SMS la numărul 1769, număr cu tarif normal valabil în rețelele Vodafone, Orange Telecom și Digimobil cu textul hitul cu bani, urmat de numele tău și orașul în care asculti Europa FM. Dacă în urma tragerii la sorți ești extras, intri în direct, ne spui care a fost hitul cu bani difuzat mai devreme și câștigi pe loc banii puși în joc, așa cum spuneam, 100 de euro cash. Succes! Europa FM!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 we'll be loving you till we're 70 and baby my heart could still fall less of a hand Only we'll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 Și pe aceeași frecvență cu tine 8 și 42 de minute ne arată ceasul Deșătarea continuă, bună dimineața Locuitorii din Comuna Rășinari din județul Sibiu Riscă să rămână fără apă În casă relatează Digi24 Practic locuitorii Au consumat toată rezerva de apă A localității Da cum așa? Sete mare Au spălat calul meu la greu <laughs> Era varză murată la <laughs> Da, cum e posibil? Păi simplu Nu închid robinetele Mamă, cât aroganță de. maximă, dar stai că poate e un motiv. Da. Plus că toată lumea din rășinar știe că e o practică folosită de mulți ani, dar nimeni nu recunoaște direct că face asta, deci oamenii știu că nu e regulă. De ce anume fac asta? Ca să nu le înghețe țevile. Și rezultatul e că au terminat apa. Așa în mod special iarna. Da, iarna, că vara nu există B de înghețare. Da, nu, mă gândeam că în special Buna iarna și vară. că lasă robinetele deschise și vara, la asta mă refer. Nu. Iarna, când Aha. e frig afară, asta este treaba, se lasă robinetele deschise, e o înțelepciune... Din bătrâni, bătrân, cum e și și aia cu să aruncăm zăpada înapoi pe stradă. Adică trece plugul, dă zăpada la o parte de pe stradă și vine omul și zice: "Hai, să aruncăm înapoi pe stradă." E tot așa. O înțelepciune veche din popor. Cum e și aia cu curentul. Închideți toate geamurile, toate ușile să stăm închiși într-un spațiu închis hermetic, așa ca să nu ne, ne tragă curent, să nu ne îmbolnăvim de moarte de curent. Așa și asta, lăsăm apa să curgă. Există ceva inventat Recent, cred, cam de 2-3 milenii, care se cheamă izolare, izolație. Și dacă nu ai izolație de aia profesionistă adevărată, faci cum făcea bunicul meu, care și el tea la țară și avea țuțuroi în curte. Era treabă, era boier, adică nu era la cișmeaua din stradă, avea țuțuroi de apă în curte. Și iarna o împacheta în cârpe, în ciorapi, în astea, în pungi, nu știu ce făcea acolo un salam mare și nu i-a înghețat niciodată și stătea în bărăgan, adică pot fi geruri zdravene aici, cred că la fel de puternice ca în rășinari. Și ce ar fi de făcut? Cum Asta. să dezgheți o conductă? Uite, și poate ne dați o să faci. sugestie prin, pentru cei din rășinari, da, ce ceilalți ascultători, ce Nu mai au nevoie că se termină... Gata, nu mai apă și poți să închide robinetele, că gheață. nu mai curge nimic. Da, mă gândeam totuși să folosiți WhatsApp-ul nostru 0728111222, să ne apelați cumva la, nu știu, fan. Fern. Există și asta. Fern, știi ce e fernul? Un vânt cald care vine primăvara în părțile Europei, cred că prin Italia, Franța acolo. Bun, hai, hai. că am dat o idee în această dimineață. Peste câteva minute aflăm și cine ia 100 de euro în deceptare astăzi pentru hitul cu bani de la Europa FM. Europa FM. Cea mai bună muzică. grass is really greener Warm, wet and wild There must be something in the water Hiturile ți-a facturile. Dacă ai prins hitul cu bani, din această oră poți câștiga pe loc banii pușin în joc, respectiv 100 de euro. Am extras din uh, sutele de mesaje sosite prin SMS la 1769, chiar acum se află alături de noi, Gabriela din călăraj Bine ai venit, Gabriela! Alo? Ne auzi, Gabriela? Da, alo? Bine în Călăraș acum? Ger, cum e? Este, este plăcut, este e plăcut. foarte plăcut. O să fie și mai plăcut dacă ne ai 100 de euro în această dimineață, presimt. Nu pot să cred Ia să vedem Andra și da. Whatsapp Ca la Meteo Măi, Gabriela, cum le știi pe toate, bravo Fericitări, Aceasta, acesta este hitul cu bani de astăzi Awaa. Nu mai pomeni, n-am câștigat niciodată Pe bune? E prima oară? E prima dată, da Și tu îți dai seama, de 13 O să o ții mintea asta toată viața Hai de capul Ai demontat totul. Gabriela chiar noroc, felicitări încă o să nu închii să spunem cum intri posesia premiului. Ai câștigat 100 de euro la Europa FM, hiturile vachite facturile. Dacă nu ați câștigat de data asta, mai aveți o șansă pe site-ul nostru europafm.ro. Până la difuzarea următorului hit cu bani, intrați și voi pe europafm.ro, site-ul radio numărul 1 din România, să descoperiți hiturile care vachită facturile. Mai multe detalii și regulament de participare pe europafm.ro. The meanest old woman that I've ever seen I guess give you since So I'd have to pack my things and go get right, the road jack Don't you treat me this away? cause I'll be back on my feet someday Don't care if you call this understood You ain't got no money, you just ain't no good Well I guess if you say so I'll have to pack my things and go That's right, hit the road Don't you come back you came mean? Oh. Mamă, ce-au mai dansat oamenii ăștia pe aici prin studio Rachel, s-am ascultat Hit The Road Jack uh, Nu este Hitul cu bani, ce a fost mai devreme Și am dat uh, contra lui 100 de euro unei ascultătoare din Călăraș uh, Hitul cu bani continuă și astăzi la Europa FM În programele noastre, mare atenție să prindeți Hitul cu bani Și la semnalul uh, dat de noi uh, să vă înscrieți prin SMS la 1769 Dar ce mai zic eu, că mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru europafm.ro În câteva momente vin știrile care contează știrile Europa FM și mai apoi a treia oră de ceptare va duce video-radio cu Filip San David. Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Vineri de la ora 13:15, în direct la Europa FM. Ca popcornul cu un film de acțiune, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună atunci când verifici prețuri la televizoare pe net, dar vii și în magazin să le vezi cu ochii tăi. Doar la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 300 de lei reducere la LED Smart TV Full HD Panasonic cu diagonala de 124 de centimetri și 5 ani garanție la numai 2199 de lei. Media Galaxy Acum ai de unde alege!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 9,99 lei cumpara și online pe ww.practicări.ro. Practica de Talpi delicate? Cum vea pons? Programare la salonul de înfrumusețare? Acum am o altă soluție de la farmacie pentru tăpi delicate, fără bătături sau calusuri.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 Ioana Brusel, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. ANMN anunță că vremea se va încălzi. Astăzi, în toată țara, în regiunile intracarpatice, valorile termice vor fi pozitive. Maximele vor fi cuprinse între minus 5 și 5 grade mai ridicate în dalurile de vest, până la 7-8 grade Celsius. În vest, nord și centru vor fi precipitații mixte ce vor determina depuneri de polei, iar în nord-vest se vor strânge local 20-25 de litri pe metru pătrat. La munte vor predomina insorile. În celelalte regiuni, spre.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 31 de județe au intrat dimineața la 5 sub avertizare Cod Galben de Polei. La munte vor fi intensificări ale vântului și ninsori viscolite. Singurele zone care scapă de Polei sunt Capitala și cele 8 județe afectate în prezent de zăpadă. Avertizarea emisă de ANM este în vigoare până mâine la 12. CFR Călători a anulat astăzi 37 de trenuri, majoritatea dintre ele în zona de est a țării. La această oră nu sunt linii de cale ferată închisă și nici garnituri blocate, însă circulația se desfășoară încă în condiții de iarnă. În gara de nord din București dimineață, cea mai mare întârziere de 65 de minute, o avea un tren care urma să sosească de la Satu mare. Pe magistrala București, Constanța, circulă toate trenurile și garniturile sunt remorcate cu locomotive electrice. Patru persoane au murit din cauza gripei de la începutul anului și până acum niciuna dintre persoanele decedate nu era vaccinată antigripal. Florentina Mihaiță. Până pe 10 ianuarie au fost confirmate la nivel național 236 de cazuri de gripă, în special în București și în județele Olt, Iași, Constanța și Brașov. Șase persoane diagnosticate cu virusul gripal de tip ah 3 n 2 au pierdut lupta cu boala, în condițiile în care cinci dintre ele suferau și de alte afecțiuni. Printre cei care au murit din cauza gripei se află un bebeluș și trei persoane cu vârsta peste 65 de ani. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, în perioada 2-8 ianuarie a crescut numărul infecțiilor respiratoria, la peste 88.000. Au fost cu 37,5% mai multe cazuri decât în aceeași perioadă anului trecut. Răceala și gripa pot fi confundate ușor, dar gripa este deseori însoțită de febră, frisoane și dureri musculare. Medicine sfătuiesc să mergem la control de la primele simptome și preventiv să ne vaccinăm antigripal. Serul este gratuit pentru copii, femei însărcinate și persoane în vârstă. Sute de craioveni au rămas ieri fără apă caldă și căldură din cauza unei avarii produse la o conductă. Afectate sunt și câteva școli. O mie de apartamente din Galați sunt în aceeași situație ca urmarea unui incident asemănător. Iar în Horezu, 400 de familii stau în frig, liceul din localitate a fost închis. Furnizorul de căldură nu mai are combustibil în stoc și nici bani să cumpere. O avarie s-a produs ieri și la magistrala de distribuție agentului termic din Suceava. Mai mult de jumătate dintre cei peste 17.000 de consumatori era acordați la sistemul centralizat de încălzire au rămas fără căldură și apă caldă. Românii blocați în Gaziantep au ajuns în țară, anunță Ministerul de Externe. 16 persoane nu se puteau întoarce din Turcia pentru că, din cauza ninsorilor, cursele aeriene au fost anulate. Ambasada României la Ankara a ținut permanent legătura cu un membru al grupului și cu un reprezentant al operatorului aerian pentru a se asigura că cetățenilor români le sunt respectate drepturile. În acest moment, la Ambasada României la Ankara nu mai sunt înregistrate solicitări de asistență consulară. Parlamentarii din Rusia au adoptat în primă lectură un proiect de lege controversat care scoate de sub incidența penală violența domestică. Practic, acuzația de bătaie în familie este transformată într-o infracțiune administrativă care se pedepsește doar cu amendă. Potrivit proiectului, fapta devine penală doar dacă asemenea acte de violență au loc de mai multe ori într-un an. Ciprian Ioana ne explică. Proiectul de lege a fost adoptat aproape în unanimitate în primă lectură de Duma de stat, camera inferioară a Parlamentului din Rusia. Au fost 368 de voturi pentru, unul împotrivă și o singură abținere. Inițiatoarea proiectului este ultraconservatoarea Elena Mizulina, celebră pentru presiunile pe care le-a exercitat în vederea adoptării controversatei legi cu privire la propaganda gay. Votul i-a înfuriat pe activiștii pentru drepturile femeilor. Asta înseamnă că cineva își va bate rudele și va plăti o mică amendă, au spus aceștia. Datele oficiale ale guvernului rus arată că 40% dintre toate faptele penale violente sunt comise în familie. În Rusia, 36.000 de femei sunt bătute de către lor zilnic, iar 26.000 de copii sunt agresați în fiecare an de către părinți. Știrile s-au deocamdată data aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropa.fm.ro Mulțumim, Ioana, pentru știrile Europa FM, sport acum Luca Bastian. Bună dimineața! Simona Halep va întâlni pe americanca Shelby Rogers în runda inaugurală a Openului Australiei. Cap de serie numărul 4, Halep este pe aceeași și jumătate de tablou cu lidera mondială, Angelica Kerber, cu care s-ar putea însă întâlni abia în semifinale. Tragerea la sorți a mai stabilit că Irina Camelia Begu va avea meci greu în primul tur cu Iaroslava Șvedova din Kazahstan numărul 41 WTA, iar dacă va ajunge până în turul al treilea, ar putea să o înfrunte pe Kerber. Monica Niculescu, finalistă mâine la Hobart, o va întâlni la Australia în Open pe o jucătoare venită din calificări, în timp ce Sorana Cârstea va debuta împotriva rusoicei Irina Cromaceva. În fine, Patricia Maria Țigo va înfrunta pe campioana olimpică Monica Puig din Puerto Rico. Openul Australiei va începe luni. Mulțumim, Luca, pentru știle din sport în această oră în Vă spunem cei de văzut în oraș pe marile ecrane. Și mie chiar nu -mi pasă dacă noaptea e rece În brațele tale repede trece Și mie chiar nu -mi pasă dacă iarna sau vară Viața ne urcă, viața ne coboară Se trage cu rechea, să pui și să-i găsi pe urechea, deschide fereastra, să-i intră ai cartile toale, dar nu De cel puțin asta spun și meteorologii Că la noapte va fi ceva mai cald Pentru că iată temperaturile ușor-ușor Să mai, mai cresc cumva Ajungem și la temperaturi cu plus la Domnului Dar e iarnă în continuare Să ne bucurăm de ea cât putem, nu? Este vineri 13 ianuarie, trecem peste asta, nu vreau să mai dau și data ca să nu fie pentru superstițios zi din aceea în care, eu știu, vor să închidă în casă. Suntem în a treia oră de așteptare a Vlad Petreanul Luca Pastia Cipriandinu, suntem cu voi până la 10 la Europa FM. Nu ratați hitul care vă poate aduce încă 100 de Europa din în această oră sau în ora următoare sau în oricare alt program aici la Europa FM. Găsiți toate detaliile pe site-ul nostru europafm.ro. Pentru că este weekend, vă facem și planurile. Cu alte cuvinte auziți chiar acum cei de văzut pe marile ecrane. Ne spune mai mult? Philip Stan David. People like to believe in fairy tales. You ready? Of course. Mm -hmm. Asasinatul din 22 noiembrie 1963 este unul dintre cele mai controversate evenimente ale secolului trecut și, la mai bine de jumătate de secol de la comiterea lui, continuă să dea mult de lucru conspiraționiștilor. Regizorul Cilian Pablo Larain, aflat la primul său film în limba engleză, a optat pentru o ramă ușor de identificat și adesea folosită, interviul. Dar povestea se oprește nu odată, se întoarce asupra altor evenimente își îngăduie să lase ordinea cronologică deoparte și să încerce să creioneze portretul unei femei foarte faimoase. O fuziune perfectă între cinemaul intimist și cel politic, scrie un critic, adăugând că Jackie nu vorbește neapărat despre personajul din titlu, ci mai degrabă despre nevoia Americii de a-și transforma liderii în mituri. Vezi de pildă ce se întâmplă cu Barack Obama, la cărui statuie pare să se lucreze deja. Alții sunt de părere că tocmai asta este buba. Jackie Kennedy, așa cum e ea surprins aici, n-ar fi tratată ca o persoană a cărei viață tocmai ce s-a făcut săndări, ci ca o eroină de manual. Jackie Kennedy e interpretată de Natalie Portman, care a strâns deja două Oscaruri pentru interpretare grație rolurilor din Lebăda Neagră și din Closer. Pare să privească țintă spre un al treilea. Măcar în această privință, e de acord aproape toată lumea. Adesea surprinsă în prim planuri strânse, actrița, care chiar nu prea aduce cu modelul, nu face greșeala de a încerca să imite personajul istoric în cele mai mici amănunte. Se concentrează în schimb asupra vocii și accentului și îndeamnă aproape constant spectatorul să-și pună întrebări. Cum de acceptă să stea de vorbă cu un reporter la o săptămână de la moartea soțului? Caută să se asigure că versiunea ei este prima care va fi luată în discuție sau chiar are neapărat nevoie să-și spună povestea? Se deschide cu adevărat sau oricât de cinic ar suna profită de situație? Până la urmă, abundența de jackiuri, cea până pe sine sau în pragul depresiei, asumându-și rolul public și împrumutând câte ceva de pe la Marilyn Monroe, sau singură, cuc și complet derotată, această abundență de jackie după cum ziceam, e cea din tâi calitate a filmului. referitor la ce facem dacă nu vine nimeni să ne dezapăzească. Hai să punem una pe peste, ne facem curat în fața blocului. Nu stăm și ne uităm pe geaba. A, nim nu vine nimeni să ne ajute. România în direct, cu Moise Guran De luni până joi, la 1:15 și un sfert La Europa FM Poți vedea și asculta România în direct Pe europafm.ro Pentru 2017, Flanco dorește mai mult Să dedici mai mult timp lucrurilor care îți plac Prinde cele mai mari reduceri de la început de an Vină la Flanco și alege electrocasnice Cu reduceri de până la 2000 de lei Flanco Nimeni de la birou nu se gândește prea mult la mine Dar când mă îmbolnăvesc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 Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani Fără teamă că cineva știe un preț mai bun Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența La Altex, anul începe cu super oferte ia aparatul de încălzit Miria cu putere 2000W și 3 trepte de încălzire la numai 59,9 lei Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România Unchiule, ce mă bucur să te revăd! Păi și bastonul? Bastonul?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 Dame una música. voy a ser. Rebuscando en las heridas del pasado. Quiero ser un tipo de otro lado A Tu manera es complicado En no la vi si que te llega a todos lados Un ballenato desesperado Una, una cartica, cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que se rompa hasta mi corazón Que no por ti, que no por ti Aquí yo guardo donde te escribí ¡Rato de mi -ditor. que me lleva a todos lados un vallenato desesperado una cartica que yo guardo donde tecri te y te suñe que te quiero tanto que se harto todo mi corazón que no por ti que no por ti A que yo guardo donde te quirí que te suñe que te quiero tanto. Se va corazón, la quiero por ti, la quiero por ti, es la favorita la que canta la zona se mueve en su cadera como un barco en la sola, tiene los pies de gato como un niño regador, y su cabello largo soy un sol que te amó, le gusta que le digan que la niña la Lola, le gusta que la miren cuando ella baila sola, le gusta más la casa que no pasen las horas, le gustaba Barranquilla, le gustaba Aracataca Llévame tu bicicleta, me Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona, desde Santa Marta hasta La Renosa. Lléva, llévame tu bicicleta, pa' que juguemos con la tapa y un que -se a que en sancheta. Que sienten que lunes les muestro es esta irona. Después no querráis pa' Barcelona. A mi manera complicado en una bici que me, me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una crítica que yo guardo donde te escribí, que te sueña que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, lo entiendo por ti, lo entiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto. Se mi corazón, que no por ti, la quiero por ti. Y va llévame tu bicicleta. óyeme mecarlo llévame tu bicicleta. Que siento que donde me muestras enteronas y pues no querrás si pa' Barcelona. Y va llévame tu bicicleta. Oye mecarlo llévame tu bicicleta. Que sé mi pique tú le muestras enteronas y pues no querrás si pa' Barcelona. Ne mai găsesc Shakira cumva cu melodia sa la Bicicleta, Carlos Vive și Shakira pe aceeași frecvență. Cu tine, 9 și 22 de minute. Vlad nu vrea să ne spună ceva? Da, am un top global, un top mondial al consumului de alcool. Țările, în funcție de consumul de alcool, potrivit datelor oficiale, strânse de Organizația Mondială a Sănătății pentru perioada 2010-2015. Și pe noi ne interesează până la locul 8. Vreau să vă spun, după aia nu mai contează o lume, greu de zmanată, păr cu 8. Adică nu suntem fruntași? Pe scurt? Nu, nu suntem pe podium. O, decât... Trebuie să facem ceva, mă, nu. E, nu se poate așa ceva. Nu noi cetățenii români. Păi da. na. O să avem o statuetă de la Monaco, de la avem la... singi albastru datorită da. spiritului. Ciprian îmi arată o sticlă de spirit mona, în timp ce spune asta. Da, bine, da. suntem pe, pe podium cu fr frăciorii noștri de peste Prud, care sunt pe primul loc. Opa. Cine e pe primul loc? Cine e pe primul loc? Cetățenii Republicii Moldova <laughs> sunt pe primul loc cei mai mari băutori de alcool din lume, consumând anual fiecare echivalentul la 178 de sticle de vin. Fiecare? Arată aceste date statistice, da. Bine, nici nu sunt mulți. Adică... <laughs> îți să seama ce înseamnă asta, nu? Adică, Cât aici? 178 de sticle 178 de vin. 178 de sticle de vin. Deci cam uhum. una la de două pes. zile, așa. Da. Și îți da. dai seama, n-au luat... Da, luat în considerare consumul de vodcă, consumul de spirit. Consumul de coniac, consumul de lichid... Doar vin. ...de parbriz. Păi de zis, a, exact cum e la și <laughs> acum, de. Da, bine, și ăștia, încă o dată, ăștia sunt doar cetățenii Republicii Moldova. România este pe locul opt în lume din punctul de vedere al consumului de alcool pe cap de locuitor. Cât și avem? Și asta e că ne trag în jos sardelenii, ne trag în jos muntenii, duc, că dacă ar fi vorba aia numai moldovenii și la noi, poate că am avea șanse. Și la ceva mai mult. Deci, moldovenii beau anual echivalentul a 17,4 litri de alcool pur de persoană. Moldovenii de peste prut. Urmați de Belarus, 17,1 litri de alcool pur. Lituanienii, 16,2 litri. Pe locurile următoare în top, rușii, pe locul 4, Republica Cehă, Ucraina, Andorra și pe locul 8, doamnelor și domnilor în top 10, România. Da, cu Andora e spectaculoasă. Andora? Da. Ce n-ar da, fi crezut. <laughs> chiar <ciorbea. laughs> Chiar așa, așa puțin că dacă au doi alcoolici se strică media. <laughs> Rup. Cred, că, da, cred că asta e explicația. Auză, e simplu. Știi că la moldoveni zice așa, băi, ăștia beau cam o siclă de vin la două zile, conform statisticii. Da. Asta înseamnă că undeva, deci prima zi vin, a doua zi rachiu sau, nu știu, da. conform calculelor. Dar România... România se Ce descurcă. Ce beau între vin? Că dacă vinul la noi fi? este atât de... Bere. Bere la pet. Bere după vin e un chin și după ea <laughs> <aia> schimbă. Știi? <laughs> vinul după bere e plăcere și tot așa. Da, da, da. Mare atenție acum însă în deșteptare.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 my car, be a rider in a love game, following the stars, don't need a book of wisdom, I get no money talk at all, she has a train going downtown, she's got a club on the moon, and she's telling all the secrets, in a wonderful balloon, she's the heart of the fun fair, she got the whistle in a bright little tune, She's a child of the sun, we're a part of this together, One could never turn around and run, don't be no fortune teller, to know where my life Cât pe această prezint și piesa și artistul Nu, asta este treaba voastră, să știți Că la Europa FM hiturile ți-a facturile acesta a fost hitul cu bani din această oră Poți câștiga pe loc banii puși în joc Respectiv 100 de euro și în această oră La Europa FM Din acest moment mai ai la dispoziție 6 minute Să te înscrii la concurs Trimite un SMS la numărul 1769 număr cu tarif normal valabil în rețelele Vodafone, Orange, Telecom și Mobil, Cu textul Hitul cu bani urmat de numele tău Și orașul în care asculți Europa FM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 Pe chest frecvență cu tine 9 și 33 de minute. Da. Da și? ce? Zău. Și zău, Ciprian Și 33 de minute și îmi ridic așa bărbia, adică la tine, colegu. Păi Cine? da, pentru că de tu de ai zis, Boi, vreau să vă zic neapărat o chise cu un, un polonez care un polonez. mi iar la mâncare, și băi, iar nu se poate, mă, tot de mâncare vorbim și azi. Nu, da, eu. Și acum? Nu, e la figurat, e un cărnat polonez. <laughs> <laughs> un cărnat polonez care este ministrul de externe oh. Mă întreb, băi chiar... Părnește un scandal diplomat Da, da, ea mai bine le trageți Eu, cu Eu, Deci, un cărnat polonez, pardon, ministrul polonez de externe A inventat o țară la sediul ONU În încercarea de a obține un statut mai bun pentru propria lui țară deci, pe cuvântul meu, parcă vorbești de o țară bananieră, nu de Polonia. Ministrul polonez de externe aflat la New York pentru a face lobby, astfel încât țara sa să obțină un loc în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite pentru perioada 2018-2019, a declarat că s-a întâlnit cu oficial din aproape 20 de state pentru asta, inclusiv cu țara numită San Escobar. Țară care, de fapt, nici măcar nu există. Deci, pe bune, <laughs> mă gândesc totuși, ce trebuie, domne să intri în politică, pe cuvântul meu? Adică, în mod evident, n-ai nevoie de o grămadă de lucruri. N-ai nevoie, în ultima vreme, pe vremuri, poate era altfel. Dar n-ai nevoie de cultură, n-ai nevoie de inteligență, trebuie să fii isteț. Băi, trebuie să ai tupeu, nene. Adică nu contează că nu știi, nici măcar nu e nevoie să reții oamenii cu care te întâlnești nici măcar nu e nevoie să știi că nu există țara cu care pretinzi că te întâlnești. Adică țara Sanescobar... Dar o fi un stat, da, mă, un stat fi mai mic. De rută, o dat-o la derută, știi? le-a zis repede. Da, da. Ucraina, Polonia, Danarmean, Sanescobar, Italia, știi? Da. Cum ați a zis. întâlnit cu multe. Îl da, da, da. cheamă, are un nume polonez foarte dificil. Vitol vaj. Chikovski. Eu de zic, că s-ar putea să fie o și un cartier. Că la noi s-ar putea Chikovski. La... Și s-a întâlnit cu mai multe a dat o listă și a zis, de exemplu, cu oficial din state precum Belize sau San Escobar. San... Poate că s-a uitat la Narcos. <laughs> da, nu există evident țara San Escobar și eu cred că de-aia nu îl găsesc ăștia pe ghiță, frate. Îl caută în țara San Escobar, ce să zică. Da. La puțin timp după această gafă a fost creat un cont de Twitter, relatează Mediafax, care ar aparține Republicii Democrate Populare, San Escobar. Ce tare! Cu steag, hărți, fotografii care însoțești știrile despre statul imaginar și pot să pun pariu că San Escobar e la un nivel de trai deja mai ridicat decât a, România. Tă -tă ce monede ar putea avea ei acolo? Escobarilul. Da, Escobarilul, nu? <laughs> da. Pe, dăm și noi 100 de Escobarile atunci peste câteva minute la hitul cu bani, da? Da. Europa e pe aceeași frecvență cu tine. Goûter à tes délices Personne ne peut m'en dissuader Allez, allez, allez, je ferai tout pour t'accompagner, tellement je suis borné, je suis bien dans ma bulle, allez, allez, allez, tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose, dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez. Ce n'est pas ce que j'ai demandé Allez, allez, allez Le buzz n'était que factice Je ne suis plus dans la matrice Y'a plus personne pour en parler Allez, allez, allez Je ferai tout pour récupérer Ce que je suis en train de gâcher Enfin sorti de ma bulle. Allez, allez, allez Tout est beau, tout est rose Avant que mon ego s'impose J'ai Il ne te regarde allez, allez, oui. allez.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 și 40 de minute ne arată ceasul la Europa FM Hiturile ți achite facturile dacă ai prins hitul cu bani poți câștiga pe loc bani puși în joc respectiv încă 100 de euro pe care îi dăm în această oră. De fapt e scobarile, am zis, nu? Bogdan, ești cu noi, ziua bună. Bună dimineața. Bună dimineața Bogdan din Craiova este cel care a fost extras dintre sutele de ascultători care s-au înscris la acest concurs. Din start putem spune că ești câștigător, nu? cred că da. Hai să vedem, înseamnă că știi și hitul cu bani de astăzi. Rockset, joyride. Așa este Bogdan din Craiova, fericitări 100 de escobari se duc spre tine Sau vrei euro, ce vrei? Ce preferați? Escobarii înseamnă valoare 0 Euro înseamnă 100 de euro am regulă, sunt bun și euro Am înțeles, Sanuchi, să spunem cum intri în posesia acestui uh, premiu uh, Felicitări așadar, la Europa FM hiturile va facturile Dacă nu ați câștigat de data asta, mai aveți încă o șansă pe site-ul nostru europafm.ro Până la difuzarea următorului hit cu bani, intrați și voi pe site-ul nostru europafm.ro Să descoperiți hiturile care va facturile Europa FM, cea mai bună muzică To fly Oh 44 de minute. Uh, Vlad Petreanu a descoperit o melodie superbă. Da, nu eu am descoperit melodia. De cine a descoperit? La compusă. compusă. Da, la da, corect. Corect. Știi știți cum se spune? Ca să ai cu adevărat succes, trebuie să fii copiat, falsificat, plagiat. Adică. S-a atins sus, direct cum s ar spune. Da. Uh, mai țineți minte, sigur țineți minte, Andrei Popa. De la Phoenix? Da. Da. Cine trecând valea se a cu hanjerul, parea că și cu piedul dezvelit, Andrei Popa cel vestit, Andrei Popa cel vestit. Ce frumos, versuri de Alexandrii, melodia compusă de Baniciu, pe vremurile când era Phoenix uh, Mic. E, Mircea Baniciu spune că a fost plagiat. A descoperit că piesa Andrii Popa, faimoasa piesa Andrii Popa, a fost copiată integral, plagiată în, să nu râdeți, Kazakhstan. Este și o filmare cu piesa prezentată de o cântăreață din Kazakhstan, al cărei nume nu l-am reținut, dar e pe o scenă uriașă, gen cântarea României, cu balet, om, cu nu știu ce, cu public, nebunie. Mamă, ce piesă tare a compus kazahstaneza! Te pomenești că ai o reviziune. Vedeți că zice Kazach și râme. Eu asta am reținut. <laughs> Altfel, Kazahar bunăcioasă. Altă candară. Ascond de a duc. stai. stai. O să-mi dai, te deci să ca da, o dai. Cred că Vin Ceabanici o să-i dau binețe. Nu sună rău, dar... Nu sună de rău, nu sună rău. de rău. Are șanse mari să câștigi un proces în Kazakhstan? Da. Am aflat cu surprindere că de ceva timp Andri Pop, acel vestit a depășit granițele țării, mai mult decât a, a ajuns hit național, tocmai în Kazakhstan, zice Mircea Baniciu, citat de Wowbeez. Până acum nu m-a întrebat nimeni dacă sunt sau nu de acord cu asta, rămâne de văzut, pentru că deja circulă zvonuri pe toate canalele. Am vrut să vă anunț chiar eu, pentru că e păcat să nu afle toată lumea. Nu-i așa. Iată, deci Andrii Popa a devenit kazah în geam. Și o să-i facă cadou o mașină furată ca să se împărțe. <laughs> da. Știți ce da. se... Asta, Luca se referă la o anchetă a nemților pe vremuri, mm -hmm. care au descoperit că vreo sută și ceva de mașini de lux furate din Germania se aflau în proprietatea guvernului Kazakh da. și erau folosite de SPP-ul kazah și de oficialii Kazahi. Scandal internațional, mă rog. Auzi, da, așa cum sunt cărțile, știi? Editate, paraeditate, de fiecare dată în orice țară, în orice limbă. Să... Melodiile n-ar putea avea același tratament. De drepturi de autor pe piesă. Oh. Mm -hmm. yeah. Ia auzi mai, o să dai. Auzi, preferăm totuși originalul, ce zici? Original, original, da. Cine trece în valea seacop cu angerul părăteacă Și cu pietul dezvelit, Andrei Popa cel vestit Andrei Popa cel vestit Șapte ani cu voinicie și-a bătut ceop de domnie Și tot pradă She's and Yeah, I do. She's and Soppa și Phoenix pe aceeași frecvență cu tine. 9 și 51 de minute ne arată ceasul astăzi, pentru că este vineri și 13. aveți văzut cu... Avocatul diavolului. <laughs> Zi frumos. <laughs> avocatul diavolului. Da. Se întâmplă și astăzi la 1 și un sfert. Vlad nu se află deja în studio și încercăm să aflăm și noi. Cam care? Despre ce? Încotro? cotro? astăzi avocatul diavolului și ce actualitate avem. Am, a trebuit să alegem între subiecte am, am avut multe MCV legea amnistiei uh, impozitarea progresivă dar actualitatea ne impune să discutăm despre punerea la dispoziție de fapt despre demiterea că asta înseamnă practic a generalului Coldea de la SRI practic șeful operativ al SRI jumătatea binomului așa cum este acuzat parte importantă a luptei anticorupție așa cum spun unii Stăpânul tuturor secretelor și ca atare stăpânul lumii politice, așa cum spun alții, a, demision... mă rog, a fost demisionat de fapt, că nu a vrut să demisioneze, în urma dezvăluirilor în serial făcute de Sebastian Ghiță, inculpat în diferite dosare, căutat acum cu mandat internațional, dezvăluiri făcute în serial, cum spuneam, pe propriul său post de televiziune România TV dezvăluiri în care a arătat sau a încercat să arate sau a susținut că există legături subterane practic ilegale între serviciul român de informații, diversi politicieni, diversi oameni de afaceri, DNA și așa mai departe. O să discutăm despre scandalul Coldea Ghiță și despre binom, astăzi, la Avocatul Diavolului, de la ora 13 și 15 minute. O să încercăm să ne lămurim împreună cu dumneavoastră, pentru că evenimentele sunt încă în curs. Care sunt implicațiile acestor dezvăluiri? Care sunt implicațiile punerii la dispoziție a generalului Coldea? Ce urmează pentru România și din punct de vedere al luptei anti-corupție? Mulțumim așadar de la ora 13.15 minute Avocatul Diavolului, prima ediție din 2017. Deșteptarea a ajuns la finalul acestei săptămâni de luni. Vă întâlnesc și cu George Zafiu. Eu vă mulțumesc că m-ați găzduit și pe mine Zici. aici. Așa zic. Ce? A fost Cum o pacoste pentru voi. Te așteptăm și luni, ah, Cipria. Da da, da, da, da. Bine, până că... la revedere. Weekend plăcut, da? Ceau, weekend frumos. Toate bune. Baby, I can't get another of you, baby Yes, it's true Baby, yes, it's true Whenever we kiss, I get a feeling like this I get a wishing that there were two of you My heart goes on you I can't get enough of you baby, I can't get enough of you baby, right around wrong, baby right around When you had to go, I hated the thought, I only wished the night was twice as long Of you, enough of you, baby. I get enough of you, baby.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 Acum pot susține chiar tu viitorii meseriași. Vinul în Benzinăriile Petrom, cumpără sandwich meseriaș, iar 2,50 lei vor merge către dotarea școlilor profesionale și a liceelor tehnologice din țară. În plus, Petrom dublează suma strânsă din vânzarea sandwich -urilor. Mai multe detalii în Benzinăriile Petrom sau pe țara lui Andrei.ro Vinul la practică. Are o ofertă atât de bună de nu-ți vine să crezi! Șemineu 9 kW la doar 519,90 lei!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 Ai fi crezut că păstrăm banii în portofel, la ciorap, în bancă, pe card, la saltea, în pușculiță? Noi ținem banii în hituri. Descoperă hiturile care ți achită facturile. La Europe FM câștigă mii de euro cash. Când auzi semnalul, trimite în 10 minute SMS la 1769 număr cu tarif 9.